Říkalo se tomu krysí sál. Teoreticky kvůli výzdobě. Některého z bývalých obyvatel paláce napadlo, že fresky představující tančící krysy budou skutečně trhákem světové výzdoby. Krysí motiv byl vetkán i do koberce. Na stropě tančily krysy krysí kolo a jejich ocasy se proplétaly uprostřed. Po půl hodině strávené v téhle místnosti toužila většina lidí po jediném, po koupeli. To znamenalo, že brzo se zvedne odběr teplé vody. Místnost se totiž rychle plnila. Na základě všeobecného mlčenlivého souhlasu do křesla předsedy usedla a ho vyplnila paní Růžena Dlaňová, hlava cechu Švadlen a Šiček, tak si eufemisticky říkali. Lidé zase říkali, nazývají ten cech cechem švadlenářiček. Ehem, ehem, ehem. A jedna z nejstarších cechovních představených. Ticho, prosím, pánové! Hladina hluku poněkud klesla. Doktory odkragli? Představený cechu vrahů přikývl. Drazí přátelé, myslím, že si všichni uvědomujeme vážnost situace? Hvodej, hlavně váš účetní, co? Vykřikl někdo v zástupu. Sálem se přelila vlna nervózního smíchu, ale ten dlouho nevydržel, protože člověk se obvykle příliš dlouho nebaví na účet někoho, kdo ví na šesták přesně, jakou máte cenu metví. Odkregli se usmál. Znovu vás ujišťuje, dámy a pánové, že nevím o žádné smlouvě týkající se lorda Vetinaryho, kterou bychom uzavřeli. Navíc si nedokážu představit, že by v jeho případě nějaký vrah použili jed. Jeho lordstvo strávilo nějaký čas v našem ústavu. Zná základy opatrnosti. Nepochybuji o tom, že se brzy zotaví. A když ne, nadhodila paní Dlaňová. Nikdo nežije věčně, odpověděl od Kragli s filozofickým klidem člověka, který má tuto pravdu osobně ověřenou. E, pak bychom bez pochyby dostali nového vládce. Místnost se naplnila napjatým tichem. Snad nad každou hlavou se vznášelo nevyščené slovo koho. E, háček je v tom, totiž problém je... Začal Gerhard Fuseklar, představený cechu řezníků. On byl... musíte připustit, že na jedné straně s ním... No, představte si někoho jiného. V podvědomí přítomných se rozsvítila slova jako takový Lord Pitsbudka například, nebo tenhle alespoň nebyl šílený a podobně. Musím připustit, ozvala se paní Dlaňová, že za veterinary ho bylo mnohem bezpečnější šlapat po městských ulicích. No, vy byste to měla vědět, madam. Paní Dlaňová ho obdařila ledovým pohledem. Ozvalo se několik uchechtnutí. Chtěla jsem tím říci, že stačí zaplatit onen rozumný poplatek cechu zlodějů a člověke v dokonalém bezpečí. A každý tak může klidně navštívit dům nevalné dokonalých služeb všeho druhu, přerušila ho rychle paní Dlaňová. E, jistě a má jistotu, že se neprobudí vyslečen do naha a slučen do krve, přiznal Fuseklara. Pokud si to výslovně nepřál, rádi posloužíme, vyhovíme na požádání ve všech směrech. No, život ve městě byl za veterinaryho opravdu mnohem bezpečnější, řekl pan Korbílek z cechu pekařů. Všechny pouliční komedianty a mimi dal hodit do jámy se škorpiony, pokýval spokojeně hlavou pan tichošlap z cechu lupičů. Pravda, ale nezapomeňte, že i on měl své chyby jako každý, ten chlap je hrozně vrtošivý, myslíte? Ve srovnání s těmi, co jsme tady zažili předtím, je pevný a neměný jako skála. Pizbudka byl spolehlivý, zavrčel Fuseklor zachmuřeně. Vzpomínáte, jak jmenoval svého koně městským radním? No, ale musíte připustit, že to nebyl špatný radní, když ho srovnáte s některými ostatními, No, jestli si dobře vzpomínám, tak další radní v té době byly váza květin, hromada písku a tři lidé, kteří byli popraveni. Vzpomínáte si na všechny trvačky, všechny ty partičky malých zlodejůček, které mezi sebou neustále bojovaly? Pokud si pamatuju, tak tenkrát, co tvaz býval čas na to tu a tam něco za vzpomínal tichošlap. Každopádně jsou teď věci mnohem spolehlivější. Znovu se rozhostilo ticho. To byla pravda. Věci teď byly spolehlivé. Ať už jste si o veterináři my mysleli cokoliv, pravda je, že se ve většině případů postaral, aby dnešky byly pravidelně následovány zítřky. A když vás náhodou zavraždili v posteli, bylo to ve většině případů na základě řádné smlouvy. Jenže za lorda pizbudky jsme si užili víc zrušení. Odvážil se někdo. To ano, rozhodně až do chvíle, než vám upadla hlava. Potíž je v tom, že ta funkce skutečně přivádí lidi k šílenství. Posaďte tam nějakého člověka, který není ani horší, ani lepší než kdokoliv z nás a za pár měsíců už diskutuje smechy a lišejníky a nechává péct lidi za zaživa. Veterinory není blázen. No, záleží na tom, jak se na to díváte. Nikdo by nedokázal být tak příčetný jako on, kdyby nebyl alespoň z části blázen. Já jsem jenom slabá ženská, řekla paní Dlaňová a její výrok vyvolal v několika lidech silné osobní pochyby. Ale zdá se mi, že tady kine velká příležitost. Buď dojde k vleklým sporům o to, kdo bude jeho nástupcem a ty se mohou táhnout velmi dlouho, nebo to můžeme vyřídit rovnou tady na místě a mít to za sebou. Co říkáte? Šéfové cechů se pokusili podívat jeden na druhého a přitom se vyhnout všem ostatním pohledům. Kdo teď bude Patriciem? Kdysi by tady hrozil mnohostraný mocenský boj, ale dnes? Na jedné straně tady máte moc, ale na druhé straně taky hodně svých starostí. Věci se změnily. Dnes musíte o všech střetech zájmů jednat a žonglovat s nimi opatrně jako svejci. Už celé roky se nikdo příčetný nepokusil vetinary ho zabít, protože svět s ním byl přece jen stravitelnější, než by byl bez něho. A kromě toho, vetinary skrotil Ang Morpork. Skrotil ho jako psa. Vybral si mezi počišťovači ty skoro nejmenší, posílil jim čelisti, vytrénoval svaly, krmil je jen libovými stejky a obojky jim pořádně okoval. Když je měl takhle připravené, poštval je na krk celému světu. Vzal všechny gengy a bezprizorné skupiny a otevřel jim oči tak, aby si uvědomili, že je lepší malý kousek koláče na oficiálním základě než neoficiální kousek, ze kterého trčí první šíp. Přinutil je pochopit, že je mnohem lepší spokojit se se slabším plátkem, ale zvětšit celý koláč. Angmorpork jako jediné město na pláních otevřel své brány trpaslíkům a trolům. Jak říkával veterináři, slitiny jsou vždycky silnější. Fungovalo to. Vyráběli věci. Občas dělali potíže, ale většinou spíš dělali peníze. Výsledkem bylo, že Ank Morpork měl sice dost nepřátel, ale tě museli své armády financovat z půjčených peněz. Většina těch peněz byla půjčena v Ank Morporku a to na úroky přímo vražedné. Žádná větší válka už nebyla celé roky. Ank Morpork způsobil, že byly prodělečné. Před tisíci lety stará říše vnutila okolnímu světu Pax Morporkia, který všem říkal Nesnažte se válčit, nebo vás zabijeme. Teď tady byl další Pax, ale tentokrát říkal Jestli budete válčit, požádáme vás o zaplacení dluhů. A mimochodem, to je moje píka, kterou na mě míříš. A za ten štít jsem taky zaplatil. A když už se mnou mluvíš, sundej si z hlavy tu moje helmu, odporný malý dlužníku. Celý ten stroj, který zatím bzučel tak tichonce, že už většina lidí zapomněla, že to vůbec stroj je, a myslela si, že tak funguje sám svět, se teď najednou prudce zakymácel. Představení cechů proskoumali své myšlenky a došli k názoru, že to, co oni chtějí, není moc. Chtěli skutečně především to, aby zítřek co možná nejvíc vypadal jako dnešek. Máme tady trpaslíky, ozval se pan Tichošlap. I kdyby jeden z nás, já tím samozřejmě neříkám, že by to byl jeden z nás, že? Ale i kdyby někdo převzal vládu, tak co strpaslíky? Kdyby se tam dostal z domu někdo jako Pittsburgh, budou ulice plné rasekaných kolen. E, nenavrhujete nám, čím doufám, abychom tady tak nějak hlasovali? Abychom udělali něco jako soutěž popularity? Ne, to ne. Já jen, že je to prostě v dnešních dnech mnohem složitější. A víte sami, jak moc stoupá lidem do hlav. A tak zbytečně padá moc hlav. Přála bych si, abyste to pořád neopakoval, ať už jste kdokoliv. Jeden by si pomalu myslel, že vám samotnému už hlava upadla. Hm. — Ach, to jste vy, pane Kosopáde. Eh, — Mohli se k tomu vyjádřit jako představený cechu právníků a advokátů, řekl pan Kosopád, nejváženější zombi v Ankmorporku, Musím v tomto případě doporučit stabilitu. Myslím, že bych vám mohl nabídnout jistou radu. Eh, — Kolik by nás ta rada stála, ozval se opatrný pan Fuseklara. Stabilita rovná se monarchie. Ale jděte, nechcete nám tím přece říci, abychom... Podívejte se na klač. Celé generace serifů. Výsledek? Politická stabilita. Vezměte si pseudopolis, nebo stolát, nebo dokonce achátovou říši. Ale no tak... Každý přece ví, že králové... Okamžik, já vím, že monarchové přicházejí a odcházejí, zbavují se jeden druhého a tak dále, ale úřad zůstává. A kromě toho myslím, že zjistíte, že by se tady snadno dala navodit vyhovující situace. Uvědomil si, že získal pozornost přítomných. Prsty mu nevědomky zabloudily ke švu na krku, který mu spojoval hlavu s tělem. Všechny ty uplynulé roky odmítal pan Kosopád zemřít, dokud nedostane zaplacenu onu vysokou částku, jíž si nárokoval za to, že se tenkrát ujal své vlastní obhajoby. Eh, jak to myslíte? zajímal se pan Korbílek. Podívejte se, otázka vzkříšení Ank Morporské královské dynastie už tady byla vznesena v minulých letech několikrát. O, jistě, vždycky zatím byli šílenci. Spotky na hlavě, rozhovor se stromy, zasliděná brada, nápad, že Ank Morpor potřebuje krále. E, přesně. Předpokládejme, že by to napadlo příčetného člověka. Pokračujte. I takové případy už tady byly. Monarchie, kde nebyl právoplatný nebo vyhovující monarcha, si nějakého našli. Někoho, kdo byl vhodného rodu, nejlépe z jiné královské linie. Konec konců potřebujete vlastně jenom někoho, kdo, jak se myslím říká, v tom umí chodit. Promiňte, to nám tady vykládáte, abychom si sehnali nějakého krále odjinut? Podíval se na Kosopáda nedůvěřivě tichošlap. No to si máme dát něco jako inzerát? Obsadíme volný trůn, kvůru si musí každý kandidát přinést vlastní? Faktem je, nedal se Kosopád vyvést zmíry. Myslím, že za prvního impéria nás ženova požádala, abychom jim poslali jednoho z našich generálů, aby se stal jejich králem. Jejich královské rody vyhynuly, protože se už mnoho let předtím navzájem křížili tak hustě, že poslední král se neustále pokoušel skřížit sám se sebou. Historické prameny mluví o tom, že jsme jim poslali našeho generála taktika velmi schopného a odaného muže. Hnedle po korunovaci pak vyhlásil válku Ankmorporku. Králové jsou vždycky stejní. Zmínil jste se o tom, že by se tady dala udělat nějaká dohoda. To jste tím chtěl naznačit, že bychom my, králi, říkali, co má dělat? O to se mi líbí, zní to skvěle, broukla si paní Dlaňová. Mně se líbí ty ozvěny, přikývil pan od Kragli. Nebudeme mu říkat, co má dělat, opravil ticho osopát. Budeme s ním souhlasit. Je celkem jasné, že jako král by se musel soustředit na věci už tradičně spojené s vládou a ceremoniálem, Kynutí davům, býti velkodušným, vítání vyslanců cizích zemí, podávání rukou, sražení hlav. Ne, ne, to ne, to nebude součástí jeho povinnosti. Drobné organizační záležitosti státu budou mít na starost. Jeho rádcové, naklonil lord odkrékli hlavu ke straně a obsl se v přesle. Vím velmi přesně, kterým směrem se to ubírá, pane Kosopáde. Jenže jakmile si jednou postavíte trůn a posadíte na něj krále, tak se toho pak hrozně špatně zbavujete. Obojí ho. I takové případy už jsme tady měli, upozornil pan Kosopád. Vrahovi oči se zúžily. Jsem dosti zaskočen tím, že ve chvíli, kdy Lord Vetinari vážně onemocní, máte okamžitě po ruce takovéhle návrhy. Zní to jako vítaná, i když dosti výjimečná schoda okolností, že? Na tom není nic záhadného, ujišťuji vás. Osud má své cesty. Jistě už mnozí z vás slyšeli, co se říká. Že tady ve městě je člověk, jehož původ se dá vystupovat až k poslední královské rodině. Někdo, kdo přímo v tomhle městě pracuje, a to v dost podřadném zaměstnání. Konkrétně jako nízkopostavený člen hlídky. Tu a tam někdo pokýval hlavou, ale nikdo nebyl příliš důrazný. Byly to takové pohyby hlavy, jaké se mají k přikývnutí asi jako zabručení ke slůvku ANO. Všechny cechy sbíraly informace. Ani jeden z přítomných nechtěl odhalit, kolik toho zná pro případ, že by toho znal málo nebo, a to by bylo horší, příliš mnoho. Každopádně dok pseudopolis z cechu hráčů nasadil pokrovou tvář a řekl Nezapomeňte, že se nám blíží třísté výročí města. Za několik let začíná století krysy. A na přelomu století je něco, z čeho mývají lidé horečky. Tak nebo tak ta osoba existuje. Je to důkaz, kterému můžete pohlednout tváří v tvář, když se podíváte na správné místo. Dobrá, přitým byl ticho šlap. Tak nám řekněte jméno toho kapitána. Často v pokru prohrával poměrně značné částky peněz. Kapitána, s lítostí musím říci, že jeho přirozený talent mu zatím neumožnil dosáhnout této hodnosti. Je to desátník. Desátník C v, -S -V J. Noblhoch. Rozhostilo se tísnivé ticho. Pak se ozval tichý, bublavý zvuk, podobný zvuku, jaký vydává voda, když si proráží cestu částečně ucpaným potrubím. Královna Moli, představená cechu žebráků, zatím mlčela, když nepočítáme tiché, mlaskavé zvuky, které provázely její pokusy odstranit si zbytky oběda z oněch věcí, jež, protože je měla stále ještě napevno v ústech, musíme nazvat zuby. Teď se ovšem dala do hlasitého smíchu. Chlupy na všech bradavicích se jí natřásaly. No by noblho, to fakticky mluvíte o novém noblho Je to poslední známý potomek angského hraběte a v jeho předcích lze zase vystopovat spojení až ke vzdálenému bratranci posledního krále. To se alespoň ve městě povídá. Poslište, mě už se začíná jeho podoba vybavovat. Takový malý chlapík podobný opici, kteří téměř neustále kouří velmi krátké cigarety. Pleť plná uhru. Mačká si je na veřejnosti. To je noby, zakuckala se smíchem Oly. Ksicht jak palec a truhláře. Aha, ten, takový třasořitka. Jo, je jak zagroškudlá a blbej jak hrynek. Nedovedu si představit. Najednou se zarazil a pak zavládlo zamyšlené ticho, které postupně ovlivňovalo všechny kolem stolu. No, konečně, nevidím, proč bychom to nemohli pečlivě uvážit. Přítomní představení cechů upřeli pohledy na desku stolu pak je obrátili ke stolu. Pak se promyšleně začali vyhýbat pohledům těch ostatních. Krev se nezapře. Když jsem ho pozorovala, jak kráčí ulicí, vždycky jsem se myslela, tady je muž, který je určen k velkým činům. A ty uhry si mačká přímo s královskou elegancí, když dovolíte, velmi distingovaně. Zhromáždění znovu zahalilo ticho. Tentokrát to však bylo ticho velmi činorodé, rušné stejně jako ticho v mraveništi. Musím vám ovšem připomenout, dámy a pánové, že ubohý lord Vetinary stále ještě žije, ozvala se znovu paní dlaňová. Jistě, jistě, přikyboval spěšně pan Kosopát. A kéž bohové dají, aby to tak dlouho zůstalo. Já vám jen předestřel jedno z možných řešení pro případ, že by nastal onen den a kež by to trvalo ještě hodně dlouho, než k tomu dojde. A my museli uvažovat o nástupci. V každém případě není pochyb o tom, že veterinary to trochu přeháněl. Jestliže to přežije, v což samozřejmě všichni doufáme, myslím, že bychom ho měli požádat, aby v zájmu vlastního zdraví odstoupil. Skvělá práce, byl jste skvělý, důstojný a důvěryhodný služebník lidu a města, díky, díky a tak dále. Koupíme mu hezký domek někde na venkově, nebo mu darujeme penzion, zajistíme, aby dostal pozvánky na všechny oficiální podniky, je celkem jasné, že jestli se ho teď podařilo tak snadno otrávit, bude jen rád, když ho uvolníme z toho řetězu povinností. A co mágové? A ti se přece nikdy nemíchali do občanských záležitostí. Dejte jim čtyři pořádná masitá jídla denně a smetněte na pozdrav, když je potkáte a budou šťastní jako skřivánci. Ti se o politiku vůbec nestarají. Ticho, které následovalo, nakonec přerušila královna molisce chužebráků. A co s Elániem? Pan odkragli pokrčil rameny. Je to zaměstnanec města. No přesně to jsem měla na mysli. No ale město přece představuje me my. Pch, tak on se na to jistě dívat nebude. A všichni víte, co si Elánios myslí o králích. Právě jeden z Elániů přece usekl hlavu poslednímu králi. V Elániově rodu je dědičné jisté, co si, co si myslí, že zasvištění sekery dokáže vyřešit cokoliv. Ale no tak, Moli, víš, dobře, že Elánius by byl schopen vzít sekeru i na veterinaryho, kdyby se myslel, že by mu to prošlo. Ti se po čertech nemají rádi, tomu věřte. Nebude se mu to líbit, to vám prostě říkám. Vetinary drží Elánia ve formě anataženého. Nikdo nedokáže předvídat, co by se stalo, kdyby se v něm toper rozvinulo najednou a je to služebník města. Královna Moli udělala ošklivý obličej, což bylo pro někoho obdařeného přírodou tak jako ona skutečně velmi náročné a sedla si. Takže takhle se teď budeme dívat na věci? Hromada obyčejných lidí sedí kolem stolu, vede řeči a světy na jednou nějaké úplně jiné místo? Ovce se obrátí a vrhne se na svého pastýře? Dnes večer je sovaré v domě Lady Jralounové. Myslím, že tam byl pozván i Noblhoch. Možná bychom mohli se s ním mohli seznámit. Elánius si v duchu říkal, že jde zkontrolovat, jak pokračuje stavba nové strážnice v ulici vepřových drobů. Ulice u Kotvy a Ráhna byla hned za rohem. A on se tam jen tak pro informaci zastaví, když už jde náhodou kolem. Byl by nesmysl posílat sem někoho z muštva, ty teď mají povinností nad hlavu. Se všemi těmi vraždami, otráveným veterinarym a naváškovým antinářezovým tažením. Zahnul za roh a s úžasem se zastavil. Téměř nic se nezměnilo. Toho zaskočilo nejvíce. Po hm, tolika letech věci neměli právo se neměnit ale prádelní šňůry stále ještě křižovaly tu úzkou šedivou ulici od domu k domu. Prastaré barvy se loupaly právě tak, jak se prastaré barvy loupají, když je jimi natřeno příliš staré a steřelé dřevo, než aby se na něm barva udržela. Ulice u kotvy a ráhna byla většinou tak chudá, že si nemohla dovolit kvalitní barvu, ale vždycky příliš pyšná na to, než aby použila vápno. A celé to místo bylo nějak menší, než jak si ho pamatoval. A to bylo všechno. Kdy tady byl naposled? Už si ani nevzpomínal. Tohle místo leželo až za Stínovém a do doby zcela nedávné měla hlídka tendenci nechávat jeho vlastnímu strašlivému osudu. Oproti Stínovu však byla ulice Ukotvy a Ráhna čistá, ovšem tou poněkud strašidelnou prázdnou čistotou, jakou nacházíte tam, kde si lidé nemohou dovolit plítvat ani špínou. V ulici Ukotvy a Ráhna totiž žili lidé, kteří na tom byli hůř než chudí, protože nevěděli, jak chudí doopravdy jsou. Kdybyste se jich zeptali, odpověděli by vám pravděpodobně něco jako si nestěžuju, anebo jsou na tom lidi hůř než my, nebo my jsme se vždycky udrželi nad vodou sami a nejsme nikomu nic dlužní. V uších mu zněla slova jeho babičky. Nikdo není tak chudý, aby si nemohl koupit kousek mídla. Bohužel mnoho lidí tak chudých bylo. V ulici u kotvy a ráhna si ale mídlo kupovali. Na stolech často nebylo nic k jídlu, ale umyty byly do Tak už to tam často chodívalo. Hlavním pokrmem většinou bývala vaše pícha. Jaký to na světě panuje zmatek, pomyslel si Elánius. Policista postihnout mu kdysi řekl, že všechno bohatství světa zdědí chudí a Elánius nedokázal pochopit, čím si to ti ubozí chudáci zasloužili. Ulice u kotvy a ráhna by měla ustoupit a nechat chudé projít. Protože v téhle ulici lidi drželo fyzicky i psychicky jen jejich vzdálené tušení, že existují nějaká pravidla. Ti lidé procházeli životem naplněni tichou, vzdálenou obavou, že oni se těmi pravidly příliš neřídí. Lidé říkali, že existují jiné zákony pro chudé a jiné pro bohaté, ale to není tak docela pravda. Zákony by měly být pro všechny stejné, ale jisté je, že neexistují pro ty, kdo je dělali, stejně jako pro ty nenapravitelné překračovače zákonů. Všechny zákony a pravidla byly vytvořeny pro lidi dost hloupé na to, aby mysleli právě jako obyvatelé ulice u kotvy a ráhna. Bylo tady podivně ticho. Obyčejně se tady hemžily houfy dětí a řady vozů mířících směrem k dokům, ale dnes se zdálo, že všichni zavřeli okenice a zamkli domy a odcestovali. Uprostřed cesty byl křídou nakreslený panák na skákání. Eláneus ucítil, jak mu měknou kolena. Pořád ještě tady byl. Kdy něco takového viděl naposledy před 35 lety, před 40, takže musel být malován a přemalován tisíckrát. Byl v něm kdysi dobrý. Samozřejmě, oni měli pravidla upravená, hráli to po Ankmorporsku. místo kamínku kopali ze čtverce do čtverce jako zralbotku. Byla to jen jedna z těch mnoha vynalézavých her, které hráli. Většina z nich zahrnovala pronásledování, kopání nebo skákání na Jakuba sralbotku, což trvalo většinou tak dlouho, dokud se nepoblinkal nebo mu z koutků nezačala téct pěna a nezačal zuřivě bušit sám do sebe. Elánius tenkrát dokázal kopnout sralbotku do čtverce, který si zvolil devětkrát z deseti kopů. Po desáté se mu Jakub většinou zakousl do nohy. V těch dnech mu připadalo že když může občas mučit Jakuba a denně najde dost na to, aby se najedl, vede příjemný, jednoduchý a poctivý život. V té době si člověk zdaleka nekladl tolik otázek, na které neznal odpovědi jako dnes, snad s výjimkou takových jako například, jak zastavit tu otravu v noze. Sir Samuel se rozhlédl kolem sebe, viděl tu mlčenlivou ulici a vykopl z příkopu malý oblázek ten nejdříve kopal ze čtverce do čtverce, pak si upravil plášť a skákal sem a poskakoval po jedné noze tam, na konci se s rozkročenýma nohama skokem otočil a poskakoval dál. A cože se to vždycky při tom skákání pokřikovalo? Ocet, líh, olej, klích co krkával, limonáda, čaj, rum, bum? Ne? Nebo to byla ta říkačka, co začínala Zralbotka se nemije, smrdí jako pomije. Teď mu to bude ležet v hlavě celý den. Na druhé straně ulice se otevřely dveře. Elánius stuhl s jednou nohou ve vzduchu, když ze dveří pomalu a opatrně vyšly dvě černě oděné postavy. Dveřmi se protahovaly dosti obtížně, protože nesly rakev. Přirozená pochmurnost celé situace byla poněkud zlehčena tím, jak se oba muži kroutili a prohýbali, aby ani v úzkém dveřním otvoru rakev neupustili. Totéž se opakovalo u druhého páru nosičů, kteří se po krátkém cvičení také ocitli na denním světle. Elánius se vzpamatoval včas, aby spustil zvednutou nohu na zem a pak ještě natolik, že si strhl z hlavy helmici, aby tak prokázal povinnou úctu k mrtvým. Pak se objevila další rakev. Ta byla mnohem menší. Byla tak malá, že ji nesli jen dva lidé a i tak se zdálo, že je jich na to o jednoho víc. Když pak ze dveří začaly vycházet truchlící pozůstalí, Elánius zapátral v kapsách po papíru, který mu předal na Celá ta scéna byla svým způsobem směšná, jako ono známé cirkusové číslo, kdy do manéže přijede kočár a z něj se řine bez počet klaunů. Nájemní domy tady v okolí se snažili vydělat tak, že očměly méně pokojů, o to více se do nich muselo brát nájemníků. Našel papírek a rozložil ho. Zadní trakt domu číslo 27 u kotvy a ráhná. První patro. A to bylo tady. Přišel právě včas na pohřeb. Přesněji řečeno na dva pohřby. Vypadá to, jakože dnešní den je pro golemy výjimečně smutný, prohlásila Angua. V příkopu u cesty ležela další rozbitá kamenina. To už je třetí, kterého jsme viděli jen cestou. Kdysi před nimi se ozvalo řinčení a oknem více-méně vodorovně vyletěl trpaslík. Jeho kovová helmice sice vykřísla zdláždění chvost jisker, ale to, jak se v zápětí ukázalo, nic neznamenalo, protože trpaslík se hned zvedl na nohy a vrhl se otevřenými dveřmi zpět na místo činu. Po chvíli z okna vyletěl znovu, ale tentokrát ho už ve vzduchu zachytil karotka, který ho opatrně postavil na nohy. Dobrý den, pane Kovkové. Držíte se? A co se to tady vlastně děje? I to je ten ďábel nebože, kapitáne Karotko. Měl byste ho zatknout. A proč? Co udělal? Dráví tady lidi, to dělá. Karotka se podíval na Angu a pak zpět na Kovkova. Je? To je velmi vážné obvinění. To říkáte vy mě? Byl jsem s paní Kovkovovou zůru celou noc. Nic zvláštního mě nenapadlo. Dokud jsem dnes ráno nepřišel sem a tady byla celá řada lidí, kteří si také stěžovali. Pokoušel se vykroutit z karotkova sevření. Víte co? No víte co? Porozhlídli jsme se mu v lednici a víte co? Víte co? Víte co nám prodával jako maso? Nevím, řekněte mi to. Vepřové a hovězí. No to snad. A telecí. Co, co, Jen tu a tam kousek krysy. Karotka zavrtěl hlavou nad proradností obchodníků. A znory, zloty syna synovic nám řekl, že měl minulý měsíc krysy překvapení a že by byl přísahal, že v něm našel kuřecí kost. Karotka trpaslíka pustil. Ty raději zůstaň tady, řekl Angui a se skloněnou hlavou vstoupil do nebozezova obchodu rychlý krysomls a krysí lahůdky. Vstříc mu vzduchem zasvištěla sekera. téměř nepřítomným výrazem je zachytil ve vzduchu a odhodil stranou. Au! Kolem pultu se přeléval chumel trpaslíků. Spor už dávno přesáhl hranice původního předmětu hádky a protože tady šlo o trpaslíky, Začal se teď zabývat životně důležitými záležitostmi, jako čí dědeček ukradl čímu dědečkovi před třemi sty lety jeho legálně zabraný rýžovací dílec a čí sekera právě teď trčí z čího krku. Jenže na karotkově přítomnosti něco bylo. Boj pomalu utichal a bojující se najednou snažili vypadat, jako kdyby tady stáli čirou náhodou. Celá atmosféra na sebe vzala známou, rozpačitou až komickou podobu. <laughs> sekera? Jaká sekera? Och, tahle sekera. Já ji akorát ukazoval tuhle mýmu kamarádu Bjornovi, aby starý, dobrý Bjorn nasál tu správnou atmosféru. On je tady novej. No tak dobrá, usmá se karotka. Co mají znamenat všechny ty řeči o nějakém jedu? A nejdřív pane Bozes... To je dámelská léž, Vykřikl Nebozez od někud ze spodní vrstvy hromady těl. Vedl zdravou a dokonalou restauraci. Moje obrusy jsou tak čisté, že byste na ně klidně mohli jíst. Karotka pozvedl ruku, aby umlčel množství výkřiků, které Nebozezova odpověď vyvolala. Někdo tady řekl něco o krysách. Už jsem jim řekl, že používáme jen ty nejlepší krysy. Výjimečně chutné tučné kresy z vybraných oblastí, žádný povl nachytaný narychlo někde po latrinách. A nemyslete si, že je tak snadné zajistit si jejich dodávky. A když se je náhodou nepodaří zajistit, pane nebozezi, nebozez se odmlčel. Karotkovi bylo velmi těžké lhát. No jo, výjimečně, když opravdu není dost krysího masa, může se stát, že to doplním tu kousíčkem drůbežího, tu kouskem hovězího. Opět se zvedla bouře hlasu. Ha, kousičkem co? No to se ví, abyste měl vidět jeho lednici, pane Korotko. Bodejď, používá celý byvteky a z těch vykrajuje malý nožičky a ty polejvá krysí homáčkou. No, já tomu nerozumím. Člověk se snaží udělat vám pomyšlení a ještě k tomu za cenu, a tahle je vaše vděčnost. Rozhorčil se pan Nebozes. Víte, jak těžké je dneska udržet trochu slušné ceny a slušnou kvalitu? Kolikrát tam není ani kousek správného masa? Karotka si povzdechl. Neexistovaly žádné veřejné zdravotní předpisy nebo zákony. Pokusit se o něco takového by bylo stejně marné, jako instalovat detektory kouře do pekla. Dobrá, ale by v tekem se otrávit nemůžete. Věřte mi, skutečně ne. Ne. Ne, teď mlčte všichni. Ne, nestarám se o to, co vám říkali vaše matky. A teď bych rád slyšel něco o té otravě, pane Nebozezi. Neboze se vyhrabal na nohy. Včera večer jsme připravovali krysí překvapení pravýroční večery večeři společnosti Synové krvavé sekary. A byla to krysa! Na to se nedá použít nic jiného, no poslyšte, vždyť víte, že z těstavá musí vyčnívat čenich, jasný? Dali jsme do toho jedny z nejlepších krys, které jsme v poslední době dostali, tam je vážně věste. A všem vám pak bylo špatně? zeptal se karotka a vytáhl z kapsy poznámkový blok. Patřil jsem se celou noc? Rozostřeval jsem i pohled, nic jsem neviděl. A já můžu podrobně popsat každou díru pasuku ve dveřích naší latríny. Takže si vaši odpověď zapíšu jako ano všichni. A bylo na tom slavnostním menu ještě něco jiného? Wall ven a krysí Smetánka. Všechno hygienicky připraveno. Co znamená to vaše hygienicky připraveno? Šéf, kuchař má přísný rozkaz, umít si potom ruce. Schromáždění trpaslíci souhlasně přikývli. To bylo skutečně velmi hygienické. Nikdo nestál o to, aby se kolem pohybovali lidé s rukama od krys. Kromě toho... Vy všichni už umějíte celé roky a tady došlo vůbec poprvé k nějakým nepříjemnostem, nebo ne? Moje krysy jsou praslulé. Vaše kuřata budou brzo taky praslulá. Tentokrát se kolem rozlehl smích. Zasmál se dokonce i sám nebozes. Dobrá, lituju těch kuřat, ale bylo to buď kuřecí, nebo opravdu velmi mizerné krysy. A víte, že kupuju jen od pošupa Lulu Artura. Jinak si o něm říkejte, co chcete, ale v tomhle je naprosto důvěryhodný. Nikdo nemá lepší krysy než on, to ví každý. E to bude pošuk Lulu Artur ze cpitné ulice? To je on. Na jeho krysách nenajdete většinou ani škrábnutí. A zbyly vám nějaké jedna nebo dvě? Nebo se zův výraz se změnil. Poslyšte, snad si nemyslíte, že je otrávil. Já tomu malému grázlíkovi nikdy moc nevěřil. Vyšetřování pokračuje, odpověděl karotka. Pak si zasunul zápisník do kapsy. Přál bych si nějakou krysu. Ty krysy, sebou, zabalit. Podíval se na meny, poklepal si na kapsu a vrhl otevřenými dveřmi tázavý pohled na Angu. Nemusíš je kupovat, odpověděla mu unaveně. Jsou to důkazy. Nemůžeme ošedit poctivého obchodníka, který může být pouhou obětí nešťastných okolností. A přejete si kečup, zajímal se nebozes. Já jen, že kečup se platí zvlášť. Pohřební vůz pomalu projížděl ulicemi. Vypadal dost drahý, ale tak už to v ulici u kotvy a Ráhna chodilo. Lidé šetřili. Šetřili na deštivé dny, přestože venku už byla průtrš mračen. A většina z nich by zemřela hanbou, kdyby si o nich lidé měli myslet, že nemají ani naslušný pohřeb. Za vozem kráčelo půl tuctu černě oděných truchlících pozůstalých spolu s hrstkou dalších lidí, kteří se alespoň snažili vypadat úctyhodně. Elánius procesí sledoval povzdálí až na hřbitov za malých bohů, kde se opatrně procházel mezi náhrobky a smutečními hřbitovními stromy, zatímco kněz odříkával svou řeč a modlitby. Elánia napadlo, že to byly právě bohové, kdo má na svědomí, že lidé z ulice Ukotvy a Ráhna byli chudí, počestní a opatrní, Mohli by si klidně pověsit na záda cedule s nápisem Nakopni mě a spokojit se s tím. A přesto lidé z ulice u kotvy a ráhna inklinovali k víře, i když ne zrovna k té okázalé. Vždycky si odkládali trochu života na deštivou věčnost. Nakonec se zástup kolem hrobu začal rozcházet a lidé se ubírali jedním směrem s bezcílným výrazem někoho, jehož nejbližší budoucnost obsahuje šunkové rolky s křenovou šlehačkou. V hlavní skupině spozoroval Elánius uplakanou mladou ženu a opatrně se k ní připojil. Ehm, vy jste, Miluše lidníková, Přikývla. A kdo jste vy? Pak si všimla kvality a střihu jeho pláště a dodala, pane, byla to stará paní Klidníková, která šila šaty, pokračoval Elánius a pomalu mladou ženu vyvedl z loučku. Ano, to byla. A ta menší rekev? To byl náš Jakoubek. Dívka vypadala, že se každou vteřinou znovu rozpláče. Mohli bychom si promluvit? Jsou tady jisté věci a já myslím, že byste mi o nich mohla něco říci. Nenáviděl způsob, jakým jeho mozek pracoval. Požádný člověk by projevil soustrast a dal na jeho soucit a pak se tiše odporoučel. Jenže jak tak stál mezi chladnými náhrobními kameny, zmocnila se ho tísnivá představa, že všechny odpovědi jsou tady, na dosah ruky, jen kdyby dokázal najít ty správné otázky. Rozhlédla se po ostatních lících, ti už mezi tím došli k bráně a teď se zvědavě ohlíželi. Ehm, no, já vím, že není vhodná doba, ale když děti na ulici skáčou panáka, jakou říkanku si k tomu zpívají? O cetlích, olejklích, olejklých, cukrkáva limonáda, čaj rum bum, je to tak? Podívala se mu do ustarané tváře. Ne, to je rozpočítadlo. Když se skáče panák, říkají, sralbotka se nemije, smrdí jako pomije. A kdo jste? Jsem velitel Elánius z městské hlídky. Takže nějaký Jakub sralbotka bude v téhle ulici žít v říkadlech na věky. Zatímco starý Elánius kamená tvář je jenom nějaká postava dobrá ke spálení na táboráku. Pak začala plakat. No tak, no tak, řekl Elánius tak konejšivě, jak to jen dokázal. Já sám jsem vyrostl v ulici u Kotvě a Ráhna, proto jsem, do no, víte, myslel jsem, já tady nejsem, no nepřišel jsem, podívejte, já vím, že nosíte domů jídlo z paláce. To je podle mě v pořádku. Nejsem tady, abych vás k sakru může vám půjčit kapesník. Myslím, že ten váš je docela promočený. Každý to dělá. Ano, já vím. A kuchař nikdy nic neřekne. Jistě, jistě. Každý se vezme nějakou tu maličkost. To není jako kdybych kradla. To samozřejmě je, pomyslel si Elánius tak trochu jízlivě, ale mně je to úplně jedno. A teď... Vzal do rukou dlouhou měděnou tyč a začal šplhat tam nahoru na místo, kde hřměl hrom. E, to poslední jídlo, co jste tam ukryl, e, m, vám tam dali, co to bylo? Jenom takový pudink nějaký a trochu takového toho, co se to vaří jako marmeláda, ale z masa. E, paty? Ano, myslela jsem si, že to bude nejlepší pro... Eláneus překývil. Dobré, kořeněné jídlo. Jídlo prohubené dítě a stařenku, která už nemá čím kousat. Tak teď, když už už stál na střeše, mohl klidně tím zběračem blesků i zamávat. Otázka byla, jak se ukázalo, špatná. Řekněte mi, upřel oči ženě do tváře, na co paní klidníková zemřela? Dobrá, tak já vám to řeknu jinak, prohlásila řička. Kdyby ty krysy byly otráveny olavem a ne arzenem, mohli byste jim přeostřit čumáky a použít jako tušku. Pak odložila skumavku. Jste si jistý, zeptal se karotka. No, naprosto, pošuk Lulu by přece ty krysy neotrávil, že? Zvláštěné krysy určené k jídlu. Slyšela jsem, že nemá trpaslíky zrovna v lásce, zamyslela se Angua. A možná, ale kšeft je kšeft. Nikdo, kdo obchoduje s trpaslíky ve velkém, je nemá zvlášť v lásce. A on snad zásobuje každou trpasličí kavárnu a lahutkářství ve městě. Třeba se nažrali arzenu dřív, než je chytil, uvažovala Angua. Lidé ho přece běžně používají jako je takrysy. Ano, to je. Pravda. Nenaznačuješ tím, že vetinary se každý den schutí zakousne do jedné šťavnaté krysy, co? Podívala se na něj Angua. Slyšel jsem, že používá krysy jako špiony, takže nemyslím, že by si je dával na svačinku. Ale každopádně by bylo zajímavé zjistit, kde pošuk Artur ty své krysy bere. Co myslíš? Velitel Elanius řekl, že veterinary ho případ řeší on. Ale my přece jen zjišťujeme, proč jsou neboze krysy plné arzeniku. Stejně jsem ještě chtěl požádat seržanta tračníka, aby se potom podíval. Tračník a Artur Lulu pošuk? Vždyť je to blázen. Freci sebou bude moci vzít Nobyho. Skočím za ním a řeknu mu to. Hm, pleškote? Kapitáne? Vy se pokoušíte přede mnou skrýt tvář? Och, uh. Někdo vás uhodil? Ne, pane, já jen, že máte takové podletiny kolem očí a vaše rty, jsem v pořádku, pane. No, dobrá, když to říkáte, já tedy, jen, já půjdu se raději podívat po sržantu Tračníkovi. Pomalu a v rozpadcích vycouval z místnosti. Tak tam zbyly jen angua a pleško. Mezi námi děvčaty, pomyslela si Angua. No, každopádně jedno normální děvče mezi námi je. To líčidlo asi není to pravé. Tartěnka je dobrá, ale to líčidlo to raději ne. Myslím, že to potřebuje trochu cviku. Opravdu si chceš nechat ten plnovous? No, to myslíš jako, abych si ho oholila. No dobrá, dobrá. A co ta ocelová helma? Patřila mi babičce. Je taková trpasličí. Dobře, fajn. Jak myslíš? Každopádně už si alespoň začala. Em, co si myslíš o tomhle? Řekla pleškot a podala Anguji kus papíru. Anguva se podívala, co je tam napsáno. Byl to seznam men, i když většina z nich byla přeškrtnuta. Pleškoť řička škrtnuto, pěva škrtnuto, petronila škrtnuto, petra škrtnuto, petula škrtnuto, Priskyla řička, Priska, škrtnuto, pleskot. No, co si o tom myslíš? Priskyla. Vždycky se mi líbilo, jak to jméno zní. Pleskot je docela fajn. Je to jako Margot, ale ne tak do světa. Kromě toho se to podobá tomu tvému. A přitom, jak lidé v tomhle městě vyslovují, si toho asi ani nevšimnou, dokud ty na to neupozorníš. Pleskotina ramena poklesla uvolněným napětím. Když už se člověk jednou rozhodne, že vykřičí do světa, kdo je, je vždycky jistým způsobem útěchou, když to může udělat šeptem. Pleskot, pomyslela si Angua. Tak a teď, co se ti při vyslovení toho jména vybaví? Zahrnuje ten duševní obrázek okované boty, ocelovou helmu, malý ustaraný obličejík a dlouhý plnovous? No, zatím ano.